поклала теплі і м'які руки на володені плечі, обвела його жила в шию, немов хотіла прихисток у нього знайти, і зашептала закохано, палко, як гарно, володько, що ми з тобою можемо сміливо й чесно дивитися один одному в очі. У відповідь найніжніші і найпалкіші в світі погляди. У яких тільки сліпий не міг би відчути невичерпної пристрасті й вірності на все життя. Як сказав жартівник невідомий, брикатися в голоблях вірності. І вони брикатимуться, але не в голоблях. Володя і гадки не має, як це можна до Марини прохолонути, як можна збайдужити до синявих її очей. До кожної жилки її пружного тіла, створеного для щастя, для радощів земних. І так їм любо мило було в ту мить ніким і нічим не скаламучено, так гарно, що не змога й вимовити. Думалося, гадалося, а чи не можна зупинити ту паморочливу солодку мить, продовжити, аби відчути душею й тілом? Повноту щастя молодості. Та враз? О, це невмолиме враз! Де воно береться? Звідки приходить? Хто його надсилає? Які сили спонукають до приходу того невідворотного? Задзвонив телефон. Та так настирливо, так нахабно довго тарабанив, не інакше, між міський. З жалем опустила теплі руки з чоловікових плечей, підбігла, розпашила до телефону. Так, так, вдома. А з ким маю честь? Її збентеженість передалася Володі. Марина в'яло подала трубку чоловікові, який не міг не зауважити. Під довгими віями Марини Зачаїлася, принишкла тривога. Слухаю. Слух. Володя метнув погляд на свою смаглочолу, що стояла, схрестивши руки на високих грудях, зблідла і наструнена. Крутий біль, здавалося, заполудив її ясні очі. Зося? Яка Зося? Марина важко опустилася на ліжко. До неї підбіг вітя, почав лащитися, мов кошеня. Марина мовчки обняла дитя, немов інстинктивно відчуваючи, що наступає біда. І вона з сином боротимуться з лихом удвох. Блідавість все більше і більше пробивалася крізь смаглявість щік. Хочеш приїхати? Чула й не чула ті звичайні слова Марина, і ще ніжніше приголублювала сина, наче йому щось погрожувало і треба конче захищати хлоп'я. Я тобі, звичайно, не можу заборонити, але нащо? Він жорстко видавив із себе слово «нащо». Марина не могла не зауважити. Голос чоловіка став невпізнанно сухим, дерев'яним, неквапом, Неначе в нього враз забракло сили, поклав трубку. Марина жіночим серцем відчула. Той телефонний дзвінок – недобрий знак. Ой, недобрий. І хоча й на гоготів капустав трубку, якщо я не помиляюсь, тебе хоче ощасливити своїм приїздом Зося? Гарненько в тебе виходить, друже. Володя повернувся до вікна і нічого не відповів на голос, що плеснувся у відкрите і оголене серце. А міг би їхідно запитати, а хто тебе просив розшукувати стежку, яка давно вже заросла мохом травою? Та не кинув, не запитав. У щасливу родину Володимира Капусти Постукалась тривога, неждана і настирлива, несподівана і небажана. Постукалась, здавалося, з єдиною метою – розхитати їхню лебедину вірність. Вони це збагнули враз обоє. Може, попереду – найтяжчий випроб душі. 1979-1985 роки. Усе життя в літературі. Січневого морозного ранку троє хлопчаків брели полем із села Безуглівки у політвідділівську газету МТС. Сніги випали глибокі, та й вітер шмагав обличчя. І все ж добулися до редакції за більшовицькі темпи Привідчинили двері дерев'яного бараку і ледве не хором запитали «Тут записують усіль кори?» Усміхнувся з виду суворий чоловік в окулярах, весело заграла очима дівчина, що сиділа за сусіднім столом «Тут».